Välkommen hit idag till podden Nyfiken på, Malin Söderberg. Tack. Och du har jobbat i många år som barnmorska och är medicinedoktor i vad? I eh, reproduktiv hälsa heter det så fint. Ja. Men det handlar ju om, om eh, ja, kvinnors, kvinnohälsa och barnhälsa mm. under hela livet egentligen. Ja. Och det är precis vad vi ska prata om idag. Kvinnors hälsa och hormoner. Mm. Eh, och du... Jag har ju nu, går ju en utbildning i Kanada. Mm. Kan inte du berätta lite om den? För den är ny och spännande. Mm. Eh, jo, eh, jag fastnade för den. Därför att jag har ju som du säger jobbat under många år med preventivmedelsrådgivning bland annat som barnmorska. Eh, och märker ju att eh, alltså vi har tappat en ganska grundläggande kunskap som kvinnor. Och det är kunskapen om vår egen naturliga hormonella rytm mm. eh, och den här kursen då eh, där, där är en, en kurs där jag blir handledare mm. i att hjälpa kvinnor att förstå just den naturliga rytmen mm. Mm. Eh, och eh, ja så att, eh, framöver så, så kan jag alltså. då kom eller just nu, just nu så tar jag emot kvinnor mm. eller par som vill lära sig –Sin egen fruotsamhet. Mm. –För att få barn? –För att få barn mm. eller inte få barn? –Mm. mm. Eh, och... –Eller bara för att få bättre självkänsla, mm. faktiskt. –Så du har ju olika kategorier av kunder då? Mm. –Par som inte vill ha barn, mm. par som vill ha barn, mm. och sen övrigt. –Att nå hälsa. –Ja, precis. Mm. –Om vi då tänker, vad är det då som gör att man inte blir gravid? –Mm. För det är många som längtar idag mm, efter ett barn. Mm. Och det blir liksom inte av. Nej, Nej men det, dels så beror det ju förstås på kvinnans ålder. Mannen är ju fruktsam under största delen av sitt liv- mm. även om, om mannens fruktsamhet också förändras. Mm. Men kvinnan... När förändras den? Det kan inte jag säga Nej. exakt. Men, men alltså, man ser ju att pappor, eller män ska jag säga- över 50-60 mm. att det finns förändringar i spermierna som mm. kan påverka. Mm. Ja. Så, då Men vi... man kan fortfarande bli pappa. Mm. Då mm. vet ju det om mannen. Ja. Och kvinnan. kvinnorna mm. har ju en mycket mer begränsad fruktansam tid i sitt liv. Hur ser det eh, ut? Ja, och då är det ju så att eh, vi är ju fruktsamma, vad ska jag säga från det vi får våran mens förstås, men, mm. men eh, den, den verkligt fruktansvärda tiden när vi blir gravida är ju då eh, närmare ja, 20-30 år. Och fram eller naturligtvis tidigare också, men eh, det är den tiden som vi är mest sexuellt aktiva också. Mellan 20 och 30? Ja, mm. jag ska säga. Nej, det är kanske fel att säga. Debut debuten är ju 16 år idag. Mm. Mm. Men när vi, har, när vi pratar fasta förhållanden och så, så mm. eh, Men så att, för, och sen så är det ju så också idag att, att vi väntar lite väl länge med mm. att skaffa vårt första barn. Och, och, så att väntar man till efter 30 så går fruktsamheten ner hos kvinnor. Mm. Men vi kan fortfarande bli gravida naturligtvis. Mm. Hur ser den här sänkningen av hormoner? alltså chansen att bli gravid, hur ser den ut? Alltså den är, den är ju hög fram till 30 års mm. ålder. Där börjar den sjunka. Mm. Och sen så sjunker den ganska drastiskt vid 35. Mm. Mm. Så för... Det vet vi då. Ja. Men, men det handlar ju också om, om hur vi funkar ihop som par. Mm. Hur, funka, hur menar du då? Jo, att, att vi har olika förutsättningar mm. med spermiekvalitet, mm. äggkvalitet, sekretkvalitet... Mm. Och, mm. och det kan man få hjälp med att lära sig hos ja, precis på precis. Mm. Alltså naturligt förstå ja. sin livsrytm och sin hormonhälsa. Mm. Exakt. Ja, precis. Så där, och där har vi ju en, en bidragande faktor. är ju att vi lever ganska stressiga liv. Mm. Och det kan ju också påverka vår hormoner mm. Hur påverkar det våra hormoner att vi lever stressigt? Det, det påverkar på det viset att vi, vi får... Eh, Alltså stresspåslag, alltså vi har för höga adrenalinivåer och, och som kvinna så är ju risken då eller att psyken förändras att vi kanske inte har ägglossning alls eh, eller att vi har väldigt svårt att upptäcka när vi har ägglossning. Mm. Och det kan ju vara stresspåslag kan ju både vara yttre stress mm. men det kan också vara inre ja, stress. Precis. All stress är ju inte dålig Nej. utan eh, en viss mått av stress. Mm. Det kan ju också vara bra. Mm. Men att leva med, väldigt, med stress väldigt länge på höga nivåer påverkar vår kropp. Mm. Mm. Om vi då tänker att vi är ett par som kommer till dig. Hur mm. går det till? Mm. Eh, vi sätter oss ner och pratar eh, vid första besöket ungefär en, och en, halv, en till en och en halv timme. Mm. Och då går jag igenom eh, ja, medicinsk historia- eh, Sexuell historia, mm. ja, allting som rör det farget. Farget, mm. ja, eh, Tankar, önskningar, mm. vad de tidigare eller vad de kan kring mm. sin egen kropp. Och, såna mm. Saker. Mm. och sen så får de gå hem och föra en, en slags karta, kan man säga. en mm. registrering över de observationer som de gör av kvinnans kropp. Mm. Och framförallt är det kvinnan som ska göra det. Det ja, finns också metoder som säger att det är mannen som ska göra registreringarna mm. av vad kvinnan observerar för att involvera honom mm. mer. Men, mm. men jag tror på att det kommer man fram till ändå. Alltså, jag tror att kvinnan ska få sköta sitt. Så... Det handlar om att förstå sitt eget inre system. Ja, man precis. Exakt. Mm. Och det ser ju Helt olika ut för alla och mm. det skiljer sig också från cykel till cykel. Mm. Så, så, så där är man verkligen, man... verkligen unik Ja, där man är man unik och mm. det är ju jättehäftigt. Mm, verkligen. Ja. Eh, hur reagerar par när de börjar att jobba så här mm. med mera det naturliga? Mm. Alltså det är ju klart att man behöver vara motiverad mm. för att använda den här. Mm. Om Framförallt då kanske ska jag ska säga så här att man behöver tålamod för det tar 3-4 månader innan du har lärt dig hur din kropp fungerar mm. och innan du har lärt dig vilka tecken du ska mm. registrera. Mm. Eh, och sen är det klart att när man behöver ändra sitt sexliv till exempel så eh, eftersom att de regler som finns för, för att eh, använda en naturlig metod eller fertility awareness mm. Mm. Method, som, som jag jobbar efter och det. är ju att man inte har samlag under den förtila perioden i nötcykeln. Men däremot så har man samlag under den infertila perioden. Mm. Så det, det man lär sig är att, att bedöma när den fertila och den infertila. Och den är. är ganska lång den förtila perioden. Ja, och det, det beror ju på då hur lång cykel kvinnan har. Ja. Man kan ju ha allt från, oh, det är så individuellt, men 25-36 till 36 dagar ja. varierar det. Så att vissa cykler kan det ju bli många färre dagar än andra. Mm. För du pratade om att öppna det här fönstret. Just det, att ja. det finns ett fertilitetsfönster precis... eller fruksamhetsfönster. Ja. Ja, för när man kan bli gravid. Mm, precis. Och du sa att det kan vara upp till sex dagar. Ja, precis. Och då är det så att eh, mannens spermier kan överleva. Under förutsättning att eh, kvinnans eh, cervixsekret. Finns mm. i slidan eh, i fem dagar. Mm. Eh, och sen så har vi ju ägglossningen. Som, eh, alltså ägget som mm. är moget i, i ett dygn. Alltså 24 fyra mm. timmar. Och, så tillsammans så säger man att fönstret är då sex mm. dagar. Och då gäller det att pricka in det. Ja just det. Ja. Mm. Par som kommer till dig. Har mm. de provat många olika varianter innan hormoner? Och... Mm. ja inte Rimligen inte. Ja, det kan ju också hända mm. faktiskt, men eh, det bästa är att de inte har, eh, tänker jag, varit på hormonbehandling för att bli gravida. Däremot så har ju många använt P-piller och mm. andra preventivmedel innan, absolut. Mm. Ja. Varför är det inte önskvärt att man har gjort IVF? Jag tänker att då har man väntat så länge redan. så mm. att för, du, för, att, för att få IVF så mm. ska man ha provat att bli gravid jag tror att det är jag ett halvår till ett år. Mm. Om man inte blivit det under den tiden så, så söker man då en, en, en fertilitetsomklagning. Mm. Mm. Eh, och eh, det beror också på hur gammal kvinnan mm. är. Eh, paret ut så. Men det är klart att man kan alltid prova. Men, ja, men om man är runt 30-32 ja. och det inte har funkat med fertilitet. är absolut välkommen. Absolut. Ja. Men det, det det som man inte kan ha i den här mm. typen av eh, Handledning är ju att alltså man måste vara hormonfri. Ja, ja det ja, förstår precis. jag. Och det tar ju också ett tag innan man har rensat ut ur kroppen. Ja, hur lång tid tar det? Ja, det kan ta tre månader upp till ett halvår Aha. beroende på vad man har använt för hormoner. Mm. Ja. En del blir ju gravida direkt ja, just det. efter hormonbehandling mm. så det spelar ju. Det, det är väldigt olika. Ja, just det. Mm. Men upplever man att det finns problem så kan man alltid komma. Hur tror du kommer så att vi har kommit ifrån om man skulle kunna säga den här naturliga platsen? Mm. För, för, alltså för att mm. bli gravid. Mm. Eller är det så? Att det inte finns en riktig naturlig plats idag? Nej, det, kan, det är kanske så. Eh, alltså, om vi tittar på hur... Alltså, kvinnan har ju haft en, en svår situation också. I början på, på 1900-talet. Och långt in på 1900-talet. Eh, med ofrivilliga graviditeter. Mm. Eh, och eh, alltså, aborter som gjordes... I skymunden Just. med förfärliga ut. Ja, med kvinnor som dog och mm. ja. Så att det är klart att vi har kommit väldigt långt i kvinnohälsa. Mm. Men kanske har vi samtidigt tappat den här eh, grundläggande kunskapen egentligen. Som vi, vi mycket väl kan sprida kvinna till kvinna. Mm. Eh, så jag känner att det finns en vinst att plocka upp det igen. Mm. För de som verkligen eh, ja, behöver det. Mm. Sen så ska man naturligtvis utgå från situationen, vilken relation man är mm. i och, och använda det, den prevention som känns bäst just då. Men den här kunskapen kan du alltid använda det mm. Och stresspåslaget som finns mm. runt omkring oss, vad gör det med våra hormoner? Mm. Eh, det gör ju det att... att, att syken förändras, mm. att vi eh, blir, jag eh, säga, ja, alltså det, framförallt så påverkar ju det kvinnan rimligen när hon vill bli gravid. Mm. Mm. Eh, den unga kvinnan, kan jag inte riktigt svara, alltså, det är klart hon kan ju få mellanblödningar mm. och såna här mm. saker om man ser till psyken så. Mm. Och om vi tänker då på kroppen är ju ganska fiffig. Mm, mm. Hur kan man ta vara på den här fiffigheten i kroppen? Mm. Eh, genom att faktiskt eh, kartlägga den skulle jag säga. Mm. Kartläggaren under 3-4 månader mm. så kommer du få en helt ny bild av dig själv mm. faktiskt. Därför att du ser att, att den här, kroppen har ett språk. Den försöker förmedla saker till mig. Så mm. om jag, om jag eh, kan eh, gå in i en dialog med min kropp. Mm. Så kan jag lära mig väldigt mycket om min dagsform. Vad ska jag tänka på idag mm. för att eh, få det bästa ut av dagen? Jag kanske inte ska gå in i några svåra eller hårda diskussioner. Mm. Jag kanske ska vara lite snäll, dra mig tillbaka. Mm. Sitta och koncentrera mig på eh, ja, en uppgift. Mm. Eller, förstår du? Så att humör, eh, känslor är väldigt alltså, påtagligt kan man nå det. Mm och jag tänker som, alltså när kvinnan är så här skapt och har den här fiffigheten mm. så tycker jag att vi ska ta vara på den istället för att arbeta mot den mm. och om man då börjar bli uppmärksam på sin kropp för man kan ju komma till dig som en kvinna som vill lära sig sin mm. hormonhälsa mm. vad gör man då? Hur ser mm. sånt möte ut? Mm. eh Ja, det är, återigen då så, så pratar vi om eh, histor historik mm. utifrån mm. medicinsk... Eh, ja, vad man har med sig, verklighet och tidigare sjukdomar och sånt. Och sen så sexualitet och, och återigen då, varför vill jag lära mig det här? Mm. Vad brukar vara anledningen till att man vill ha naturlig rytm om man säger, förstår det här flödet överhuvudtaget i kroppen? Ja, kanske att man... Det som, det som vi förmedlar är också att man kan få en bättre självkänsla. Det kallas också empowerment. Alltså mm. att man får en, en styrka att, eh, där man förstår sig själv på ett bättre mm. sätt. Eh, och, eh, ofta kan, alltså Det kan ju också vara det att, att du har ätit ett syntetiskt hormon mm. och så vill du eh, hitta tillbaka till dig själv. Eh, och hitta din naturliga rytm igen. Och då kan, kan du få den handledningen. Ja, vad brukar kvinnor säga när man tar syntetiska hormoner? Mm. Vad brukar man ha för anledning? Vad brukar man säga? För att sluta? Ja. ja man har upplevt? Ja, att, att man har tappat sexlusten. Mm. Det är ju vanligt. Mm. Eh, att man inte mår bra man, man är deprimerad mm. till exempel. Eh, Ja, det är nog den vanligaste faktiskt. Alltså nedstämd och tappar ja, sexlust ja. Och, ja, och det vill man ju verkligen inte. Ha en sänkt sexlust. Nej, men det är... Sig. Nej, för det är ett syfte liksom, med att ha ett preventivmedel. Ja, vet. att skydda sig mycket. Att och ja, precis. Mm. Um, och när man slutar med de här syntetiska mm. medlen. Hur snabbt återhämtar sig kroppen till... Ett flöde i hormonerna som ja. samspelar då. Ja. Det beror helt på mm. vilken metod man använt. Mm. Idag finns det ju massor med syntetiska, hormoner, mm. eller syntetiska metoder. Mm. Eh, och också hur kvinnan själv fungerar. Mm. Alltså, vilken hormon, alltså hur hennes kropp är skapt egentligen. Mm. Vilken hormonbalans hon har. Kanske också egentligen hur hon lever. för Det får vi också prata om. Hur stress, vilken arbetsbelastning, sömn, kost, motion. Mm. Så det är ett helhetsperspektiv på hur hon lever. Mm. Du har jobbat så länge nu, både som barnmorska och handledare. Hur ser, kan du se några trender? Finns det någon längtan efter naturligt mm. eller hur ser det ut? Eh, nej, jag tror att det känns som att kvinnorna börjar få upp ögonen för att den här möjligheten finns att prova. Mm. Eh, att inte ta hormoner för, mm. ja, för att skydda sig till exempel då, eh, mot graviditet. Men eh, det finns också en miljöaspekt i det faktiskt. Mm. Att, eh, att, eh, för vi ser ju idag att det som händer är att när vi äter hormoner så kissar vi också ut dem. Mm. Och det påverkar ju vårt eh, kretslopp. Mm. Alltså, fiskar blir infertila till exempel av ett sätt. Mm. Och eh, vi äter ju den fisken. Mm. Rimligen. Så att det kommer att hända. Man pratar också om att, att mäns fertilitet kommer att påverkas av, det. av våra mm. hormoner. Ja. Eller av ja. kvinnor, De syntetiska hormoner som kvinnan mm. tar mm. påverkar kretsloppet mm. och påverkar männens fertilitet. Mm. Det blir lite och, och som att 22. Då. Ja, precis. Och faktum är att det är inte bara de hormoner vi äter utan vi har också hormonstörande ämnen i vår miljö som påverkar naturligtvis. Så det är inte alltså den, ja, den, de här p pillerna och de andra hormonerna som kvinnor äter är en liten del i det. Mm. Ska jag säga. Vad är det andra som är hormonstörande? Plaster till exempel har ämnen i sig som påverkar våra hormonsystem. Plast. Mm. Mjukgöra, mjukgörare i plaster är en av de som man har pratat om. Vad är det för något? Ja, eh, oh, det, det kan jag inte svara på riktigt, men det är alltså ett ämne som gör till exempel eh, du vet, ja, karotter och sånt här som man... Böjligt. Böjligt ja precis, mm. Mm. exakt, mm. Okay. Mm. Så, det är... så det kommer ut. Men nu, och nu regleras ju lagar mm. för att man ska minska såna här utsläpp, mm. Mm. Mm. så det blir bättre och bättre. men men man pratar ändå om att det finns lite av varje som släpps ut som påverkar hormonerna. Och det blir som en slags cocktail-effekt. Ja, just det. Så om man vänder på det och tänker, vad kan mm. man göra? Inte ja. bara kolla på hormonen, utan Nej. finns det andra saker ja, vi kan eh, hitta tillbaka till. Mm. Vad skulle mm. det kunna vara? Nu kommer vi in på såna här saker som att konsumera mindre till exempel. Ja, Det är en sak. Ja. Eh, ja. Och det tycker jag är en stor faktor. Alltså köphysteri ja, köphysteri mm. Och det är väl lite också i stressen Kanske kring barnafödande Om vi kommer in på det igen mm. Att vi ska ha så mycket Allt ska vara så perfekt innan vi får våra barn mm. så att, och, och även då på en materiell nivå Och mm. där vi skulle kunna bromsa lite där. Men Jag är... vi vill ju vara vårt bästa, ja. allt bästa för mm. våra barn så. Ja. Jag är ja. jättefascinerad av Hur mycket och sånt. Mm. Det finns under graviditet mm. och hur barnets mm. utveckling går till. Mm. Det kan ju vara på gott, men när jag födde barn mm. så fanns det ingenting Nej. Nej. utan det, det var graviditet mm. och sen. Mm. Mm. föda sitt mm. barn och sen fick man lära sig mm. det naturliga mm. alltså barnets rytm och ibland förstår man absolut ingenting Nej. vad är det som händer mm. nu mm. idag finns det en app som säger mm. när barnet är tio veckor så reagerar det så här mm. snart går den fasen mm. över mm. Mm. Mm. vad tänker du om det? jag tänker att ta bort fokus från det som jag pratade om tidigare dialogen med min kropp ja. men också det grundläggande och som är jätteviktigt när man blir förälder dialogen med mitt barn mm. Att förstå signaler och, och språk. Mm. För vi har det är ett nytt språk som jag ska förstå. Mm. Eh, och min kropp talar också väldigt tydligt om om, alltså, om jag lyssnar på den, vad barnet vill. Mm. Eh, så att det tar ju naturligtvis bort fokus från det. Mm. Eh, det som vi inte har idag och som vi kanske skulle jobba med på är ju att faktiskt, som du säkert hade då, mm. alltså man frågar... Eh, kamrater eller sina, mm. sin, sin mamma. Man eller? Nej, mm. Så man förmedlar kunskap ja. på, ett, på ett historieberättande sätt istället för faktum att Faktum få... är att de här apparna finns ju faktiskt för mänscykeln också då, i mängder. Det är en uppsjö. Jo, appar. Mm. Men de räknar egentligen bara ut ett snitt på en... en det Enligt en lite matematisk formel så räknar den ju... När man har med ägglossning. Och det är lite fara och färde där. För att menscyklerna är inte så regelbundna. Och sen verkar de ju vara väldigt individuella. Ja, alltså hela exakt. kroppen är ju helt unik. Mm. Men om man tänker då. För att få Förstår ni är senare mm. tecken på kanske också. Att, att eh, den yngre generationen är lite nyfiken på. sig mm. Att man börjar mm. titta här. Mm. Nu har jag min mens här. Och då kommer den där. Mm. Det kanske kan kan är en positiv signal. Att. Mm man börjat intressera sig för vad som händer i min cykel. Ja, det är jätteintressant. Mm. Kan inte du berätta lite mer om din utbildning? Vad, vad den går och vad den heter och vad det är för någonting? Mm. Eh, ja, den här, det är då en en eh, jag, jag kommer att jobba med helhetstänk kring den reproduktiva hälsan. Mm. Eh, alltså eh, ja, ska jag säga på, på engelska säger det Holistic Health Health re, Holistic Reproductive Health Practitioner. Mm. Och, eh, så att jag, blir, jag handleder alltså då och, och utbildar kvinnor och män i deras reproduktiva hälsa. Mm. Och den sträcker sig över hela livet. Mm. Så att det handlar ju om kvinnor från ja, när de börjar menstruera, mm. till eh, man slutar menstruera mm. egentligen. Och, eh, Egentligen så tänker jag också att man kanske det vi skulle behöva är ju att ha ett lite nytt fokus på utbildningen i skolan där vi pratar där ungdomarna får lära sig mera om hur kroppen kan, hur man kan ha en dialog med sin kropp mm. innan vi går in på, på sex till exempel. Mm. Eh, nu vet jag att det finns faktiskt studier som är gjorda på där man eh, har undervisat en tolv, grupp med tolvåriga mm. tjejer. Eh, om, där, de, där de fick jobba mer med sin eh, att se hur livmodern var den satt och, mm. och sådana saker de tittade på en docka som var i samma storlek som de själva mm. eh, och förstå mera om fysiologin kring mm. det hela och en annan grupp som fick den traditionella undervisningen och det visade sig att självkänslan hos den här gruppen som fick jobba med kroppen mm. var mycket högre mm. ett år senare mm. så att, jag, jag tror att det är det, alltså det, ha stora vinster. Men eh, det vi gör annars i utbildningarna är ju också att ja, vi för oss själva. Och, och eh, har ju också mentorskontakt så att man eh, vi samarbetar i ett stort nätverk mm. som sträcker sig över världen. Mm. Ja, precis. Mm. Det är många som, som intresserar sig för den här jag ska säga, naturliga hälsan idag i det här nätverket som du är med i. Ja, vi är med representanter både från England, mm. Amerika Kanada och nu Sverige mm. för mig att Danmark är med på ett här, men jag kan inte säga riktigt mm. Är det här en ganska ny grupp? Nej, den här gruppen har faktiskt funnits sedan 80-talet mm. men har vi successivt arbetats upp och nu blivit en större utbildning med en... Det känns också som att 80-talet, 70-80-talet ja. får ett uppsving ja. med det naturliga, det kan, precis. som fanns ja. då. Det finns ju mer och mer forskning ju mm. också på eh, hur effektiva de här metoderna är i jämförelse med mm. de hormonella metoderna. Och det är alltid så att man använder en metod korrekt så har det mycket högre mm. säkerhet då, om man nu ska prata om säkerheten. Du gjorde ju själv en avhandling mm. som heter eh, upplevelse tankar och attityder kring, bland kvinnor som... Eh, nej, och upplevelser, tankar och attityder eh, kring fruktsamhet och födande, mm. bland kvinnor som inte har fått barn. Ja. Mm. Och vad kunde du se i den? kan vi ta det lite så eh, det är övergripande. Lite övergripande så jag tittade då på, på fruktsamhet som fenomen i samhället. Mm. Och det visade sig att eh, det saknar plats. Eh, men, men att barnafödande samtidigt var ett projekt för framtiden. Så att... Eh, Ja, eh, fruktsamheten är ju egentligen, eller upplevs då inte direkt kopplad till mitt här och nu. Utan snarare till barnafödandet och barnafödandet här lagt där borta. Mm. Ja. Det, när är sen? Det finns inte definierat Nej. och det tycker jag är en intressant fråga ja. idag faktiskt. För att sen riskerar ju att bli för sent. För sent. Mm. Vi har ju alltså den här grundläggande förmågan som vi tar den för given idag mm. att vi är fruktsamma och, och ja, vi kan inget annat göra för förrän ja, motsatsen är bevisad mm. helt enkelt och då är det ju väldigt sorgligt för många ja mm. det, det blir en väldigt speciell situation mm. när kan man säga generellt mm. att fruktsamheten verkligen dalar ut eh, den börjar sjunka vid 30 för, mm. för kvinnor men vid 35 så dalar den alltså då går den ner ordentligt mm. Men jag menar, du du har ju vanligaste åldern för att ha, komma in i klimakteriet- är ju ja, senare, 40-årsåldern, mm. upp till 50, mm. en del lite senare. Mm. Men du är fortfarande inte, alltså, det är ju fortfarande inte så många förutsättningar som ska fungera- för att du ska bli gravid. Mm. så att, Absolut, vid 35 så går det ner ordentligt. Under din tid som barnmorska, det i många år- mm. Om vi bara tänker din egen åsikt. Vi ser ju att man vill ha barn senare. Mm. Är det så att vi föder barn senare mm. eller är det en nytt? Mm. Eh, det, ja. det finns ju statistik ja, det, och vi va? föder ju, alltså förstfödselåldern är ju idag 28-29 år ja. för kvinnor. Och eh, ja, den tenderar att, att, att vara så. Men det finns också kvinnor idag faktiskt lite fler som föder. Ja, 25 och mm. lite yngre. Och det så att det verkar det... som det händer någonting. Ja. Vi får se vad, om det fortsätter. Att man så. föder barn tidigare. Mm. Precis. Mm. Men det kan också vara så att det är en liten grupp som gör det. Mm. Har du någon tanke kring varför man har flyttat sen så långt bort? Mm. Alltså kvinnans eget sen. Mm. Mm. Eller Precis. relationens, vi tar det ja. sen. Ja. Nej men idag, det finns ju valmöjligheter idag. Mm. Och jag tror att det... Det är på gott och ont. Alltså. Det är klart att kvinnan, det, det är ju en rättighet att vi ska ha ett val. Vi ska mm. kunna planera när vi vill ha våra mm. barn, hur många vi vill ha och så vidare. Men samtidigt så är det här valet oerhört svårt. Mm. För att eh, vi förhåller oss ju till någonting som är eh, ändligt. Alltså det tar slut. Mm. Man kan inte välja hur länge som helst. Och då, då tänker jag att vi har en slags skyldighet att berätta det för kvinnor. Och jag undrar om vi har gjort det tillräckligt idag. Att det faktiskt inte går att bli gravid hur länge som helst. Och vi kanske måste bli bättre på det från sjukvårdens sida. Med alla behandlingar och all teknik som vi erbjuder. För det kanske egentligen är lite missvisande. Och det finns också studier som visar på att kvinnor har kunskap om att fruktsamheten sjunker. Men inte hur mycket och när. Ja, och att vi också har bristande information när det gäller effektiviteten av hormonbehandlingar och IVF. Ja just det, för det vet man inte riktigt ännu när kvinnor vet ju inte att, att de här behandlingarna, alltså det är ganska få som blir gravida mm. och, och fullföljer en graviditet med en fertilitetsbehandling. Är det, så? Mm. det finns mycket att lära ut och mm. mycket att ta till sig för att själv kunna styra sitt eget liv absolut mm. och hitta tillbaka till sin egen... Ja. Självkänsla och tillit. Mm, det det här, här vill jag. Mm, Exakt. Mm. Precis. Mm. Mm. Det känns som att säga, omodernt mm. att det är så lite kunskap kring det vi verkligen kan styra. Mm. Nämligen oss själva. Mm. Och mera tillit till systemet. Ja, precis. Mm. Så det blir som ett nytt upptäckande av att jag är en fantastisk Person och konstruktion mm. som jag mm. kan lära mig att förstå. Ja, exactly. Och när jag kan förstå det här så kan jag också mm. se till att skapa förutsättningar som gör att jag får en bra hormonhälsa. Mm. Mm. Som gör att jag kan på ett mera tydligt sätt styra mm. vår graviditet. Är mm. det så? Ja, alltså... en. En god hormonhälsa, alltså, en, en, alltså du, om, du, om du kommer hittar din naturliga hormonbalans mm. Mm. Eh, så har du förutsättningar. Mm. Men det är också återigen då, beroende på vart, hur, kvinnans ålder. Mm. Ja. Det handlar mycket om kvinnan det här med graviditeten Jaha, förstås. Det gör det. Ja det är ju så. <laughs> Absolut. Eh, om man tänker, finns det några bra tips, tankar till en kvinna som vill bli gravid? Mm. Om vi tar kvinnan först. Mm. För att verkligen kunna skapa en bra förutsättning. Mm. Eh, nu är jag återigen tillbaka mm. på det här med ålder. Alltså, mm. för att, eh, men men kvin om kvinnan... Vi säger att det är en kvinna mm. runt 30. Ja, mm. precis. Eh, ja, alltså det bästa är ju att, att faktiskt ha lite... Alltså ha en bra hälsa i allmänhet. Och många kvinnor har ju det idag. Mm. Äta bra, inte ha för stressigt liv helt enkelt. Och eh, sova. Eh, och, och också se till att eh, man har en bra vitaminbalans med mm. folsyra till exempel är någonting vi pratar om idag. Man ska ta vitaminer mm. inför en graviditet. Mm. Och sånt kan man ju samtala med sin barnmorska mm. om. Yes. Även den barnmorska som man går och får sina p-piller förskrivna mm. hos eller vad man nu har för mm. preventivmedel om man nu väljer det. Eh, och, alltså om man har haft det och sen så säger jag, nej nu vill jag bli gravid. Vad ska jag tänka på? Mm. Då skulle jag verkligen säga det att Se till att, att äta bra, motionera, så bra, ha ett, skratta mycket, mm. ha ett bra liv. Mm. Eh, för det, det ger, ger, kommer igen på, på din hälsa och även din reproduktion. Vad gör det med hormonerna? Går fråga så, eller ens prata om det? Vad gör det med hormonsystemet att man får sig själv i en bättre balans? Alltså ja. vi säger då de yttre. Mm. Träna, sova, mm. äta, mm. vara glad... Mm. Mindre stress mm. i livet. Mm. Vad gör det med våra hormoner? Det, det jag kan svara är att de kommer i balans. Mm. Eh, eh, för det är, alltså, Hela vår kropp är ett sånt fiffigt system. Mm. Så att mår, alltså, mår vi bra mentalt så får vi en bättre hälsa. Mm. Så att, eh, det hänger ihop. Mm. Vilka hormoner är det som... Vi pratar om. Östrogen och progesteron, framförallt. Mm. Men det finns också andra små. Vad är östrogen då för hormon? Det, det är det hormon som bygger upp eh, slämhinnan och förbereder kroppen på en graviditet mm. inför ägglossningen. Mm. Och progesteron och progesteron, det är det som, som sen eh, tar över när om det är så att ägget blir befruktat så eh, kommer. Eh, progesteronet att eh, produceras från eh, vad heter det? gulkroppen. Mm. Men är det så att du inte blir befruktad mm. så, så kommer progesteronet att eh, vara kvar och det som händer är att eller, östrogenet går ner progesteronet ligger kvar och då blöder du ut slämmingen. Mm. Och sen så, så går hormonerna ner. Mm. efteråt. Så att det är ju det är ett spel mellan mm. de här eh, östrogenerna och progesteronerna. Kan... Men, men det är inte det är de som, ja, det. som vi pratar om. Mm. Om vi då tänker, när kvinnan vet, jag ska leva, eller behöver leva på det här sättet mm. för att jag ska öka min chans till graviditet. Jag är 30 år, jag har en man som är 30, mm. vad kan han mm. göra? Ah, mannen kan också faktiskt tänka på att ha en god hälsa ja. och leva gott. Ja. Eh, men eh, alltså om man vill optimera en graviditet mm. så ska han ju inte... Eh, man ska inte ta för många utlösningar till exempel, utan man ska gärna vänta eh, ett par dygn mm. emellan. Mm. Eh, därför att det tar tid för, för de nya spermierna att producera och mm. mogna. Mm. Sen finns, pratar man också om att man inte ska ta för varma bad inom. Mm. Eh, det påverkar också eh, spermier, eller spermierna. Mm. Eh, mm, rökning är inte heller bra mm. och stress förstås. Mm. Så vi är tillbaka där på den ja, där hälsan tillbaka igen. till stressen och hälsan. Precis. Ja, och nu ska du sätta igång och jobba mycket mer med det här. Mm, och sprida den här kunskapen. Mm, och vi börjar jag. nu ja, med den här podden. Det är, mm. är det någonting mer du tänker på som kan vara viktigt? Som du vill dela mer av? Ja, jag tänker på... I, i, oavsett vad man väljer att... I sitt reproduktiva liv så gäller det att man, att man känner motivation mm. och att, att, att som kvinna ta upp alltså vilka tankar och vilka förväntningar jag har på mitt liv just mm. här och nu och mm. kanske också några år framöver. Mm. För att det är väldigt lätt att man, om vi, om vi nu frångår det naturliga och, och jag är en kvinna som absolut inte vill bli, bli gravid mm. så kanske och, och då kan tänka mig ett, ett preventivmedel. Mm. Eh, så kan man ju också tänka så här tycker jag att jag kanske inte måste ha eh, det säkraste det säkra hela tiden utan mm. det beror ju på eh, jag kanske kan tycka några år att nej nu vill jag absolut inte bygga vid, men efter några år så kan det kännas som att ja men det spelar ingen roll mm. eller det, det mm. skulle kunna vara okej okay om jag bygger gravid mm. då behöver man inte ha syntetiska hormoner mm. till exempel eller tror jag har? preventivmedel eller östrogen för länge och för mycket? Ibland tror Jag att vi, alltså jag tror att vi skulle behöver fråga verkligen... För det är väldigt lätt som att bara säga att nu vill jag ha ett nytt recept. Jag visst, här får du det mm. och så tack och gör. Mm. Men jag tror att vi behöver ha ett samtal kring ja, men hur har du tänkt framöver? Mm. Eh, för vi, om vi inte ställer den frågan så hur ska kvinnan kunna börja tänka så? Med tanke på då framtida barnaföd? Ja, och särskilt om hormoner ligger kvar i kroppen ett tag. Mm. Precis. Några månader Ja, så kan det ju vara. Och väntar man då tills till, du är 34-35 mm. så, så kan det bli lite svårare. Mm. Men, men alltså jag tycker alltid vi måste förhålla oss till alltså, rättigheten kvinnan har att välja. Mm. Och... Um, Därmed så tycker jag också att vi, vi, alltså vi måste också ge kvinnor möjligheten att välja även de här eh, fertility awareness metoderna. Ja, alltså det lär mig att eh, ja, använda min kropp utan, utan mm. syntetshormoner. Så att, eh, det känns lite grann som att, och det är väl en privat åsikt, att, eh, att kvinnor inte har fått den informationen mm. riktigt idag. Mm. Mm. Och att vi behöver även ge den bilden av den. Mm. Det handlar väl faktiskt om att back to basics. Bli nyfiken på sig själv. Mm. Precis. Det är en stor vinst mm. i det. Absolut. Det är en jättestor vinst att ja. vara nyfiken på sig själv ja. och förstå sitt eget system. Absolut. Istället mm. för att lägga jättemycket mm. tid på samhällets system och ja. egna systemet. Ja, exakt. Det ena behöver inte utesluta det andra, men framförallt mm. sätta sig själv mer i centrum. Mm. Absolut. Mm. Ja. För det är väl det... Precis, mer i centrum och Se sig i sammanhanget. Ja, just det. För, för som sagt, individ, vi är, lever otroligt individuella liv. Mm. Eh, men vi kan lära oss mycket av varann mm. om vi mm. också använder oss mm. vår naturliga... Ja, absolut. Ja, så som vi är. Mm. Jo, man kan ju leva ett liv och vara nyfiken på sig själv och dela med sig till andra. Ja, men man behöver ju inte vara enstörig. Nej, på det absolut en sätt. inte. Nej. Utan att att det här kan jag berätta mm. för dig. Mm. Och det är ju en av anledningarna till varför jag gör de här nyfiken på poddarna. Mm. Och sprida intressant och spännande kunskap mm. som man kanske annars inte hade fått tillgång till. Nej, för man visste inte vad man skulle leta. Nej. Mm. Så det är jätteviktigt. Mm. Tack Malin för att du kom hit idag. Och sen gör vi en ny podd. Jättetrevligt. Ja, Tack ska du ha. Ska du ha. Hej.